Sorkuntza oietan, zein diren tzinezko elburuak, joan edazko zurekin sigituko ondugu eta eza antzizuak entzulak. Egiten alitu zula zuen galderako ahak deitu zero bost, bost bederatzi, bost bederatzi, iru zero zero bat telefono zen bakirat edo, sare sozialetan, Facebook eta Twitter kontuak erabili, hor gira, xareetan, xartuak mementuko sortziak dira behien tenorea zurekin, bernadetar gaino. Sorkuntza eta zurekin Bartelemi ager lurberiko arduradun nagusienetakoa baztertu administrazionekon tseilutik ustegabea gertatu da atzo aiziditzen lurberi talearen biltzar nagusian. Administrarien herena jaberritu behar zela, Bartelemi ager berrizauta gaizen, baina bozkatu duten amabostek, gutiengoan ezahidute Spangero eta Arkadi Societateetan gertatuaren ondorioak izaiten alitaike. Peiuko Duard, Donian Eloi zuneko hausapesa berriz presentatzen, Eriko Bosetan, UMP Serenda Buru izanenda, atik emezorzi urte untan kontxeluantzen, Michele Michel Aliou marie Gabe, unek beste xederik badu eta hasteleenian gehiago eramberluke, bestalde François Fillon, lehen ministro egona, eskualerian izanenda charri, miarritzeko Max Brisson eta Angeluko Claude Oliven sustengatzeko. Franziako gobernuaren imigrazio politika eta erretentzio zentruetako egoera, salatu ditu simad elkarteak etorkinen oinarizko eskubideak ez direla errespetatuak elgarretarat batetarat deitzen du abenduaren hamabostean. Iparaldeko tabako saltsaileak haserre, aldiuntan Europako neogibaten zata. Hemendigoiti jendek ego eskualegiana, berroita hamar zigarretak kartusetara ino erosten ahalko dituz dela, beren ofizioa xuntxiara zina idutela entzunendugu Patrick Renala, Departamenduko Tabako Saltsailean Presidenta. Ikea eta hunen inguruko komertzio gunea egiten bada baijonako hurbileko saltegiek sofrituko dutela bizi mogimenduak irudikatu du horiatzo baijonan. Egin ez hurbileko komertzioen eosketa eta egun hiriburun Ikeaaren lehen hajia pausatuko da. Durangoko azoka egun hasten, liburu, diska eta beste kultur gauzafrango jo presententatuak lehen egun hau bereziki ikasleek zuzendua da. Eta erurbilan, abihon eta beho bat egiteko urratxetan miarritzeko Serge Blanco eta baionako Alain Afluru, bi-presidentak bildu berri dira erabakidote aztertzea nola bitaldeak hurbiltzen ahal lita izken. Ezberreko gomita laster zuzenean. Zure galdera edo arra egin Facebook edo Twitterren bidez, edo telefono 0.5.5.0.0. Zortiak eta iru minuta segitzen dugu goiz goizbegin gurekin, Joanie, daskon eta ipatzen harri ginen, e? beraz sorkuntzaren hogeitalau, orenak iraganen direla beraz ez dien genetitza eskolan. Sorkuntza artistikoa eta enpresa sorkuntza, izinen ipatzen bian artiko lotura zertan zen, beraz nola iraganen dira hogeitalau bortduriek. Bombe, lehenik hasiko dira osiralean, eh, ahatsaleko biontan, hor biltzen dira estiako amfiteatro handiana, eh, a parte hartzaile guziak, eh. badira horokorkior irureun eh, ikasle, empresaburu, artista, kotx, eh, formatzaile eta bar eta bar eta gero oso berezi bat eta hor aurkeztiak nintugu legeak baitira legeak ogeitara ordu entzat eta hori aurkeztu eta denak partitzen dira amfitearatik lasterkaz korrikan autatzera beren gaiak eta ga, gaibat autatu eta badute ogeitara ordu sortzeko edo produkto berri bat edo sistema edo prozesu berri bat eta gero ogeitara orduak bukatuak direnak direnean bat dute iru minuta aurkezteko beren lana, hori da berre kuntzaren ogeitara orduak, eta gero ondoan ondoan, ondoan, bada sohkuntza artistokoaren ogeitara orduak, eta hor bergauza da, eh? artistek hautatzen dute gai bat enpresak probatzen duen gai bat baina eginen dute artistika interpretazio bat eta obra bat sortzen dute, obra original bat, beraz artistak lan eginen dute ikasle eta enpresen artean hor izan dira uh, giro berezi batean, eta loturak hor sohtzen dira ikusitugu uh, Pasa den urtean, zita aurten da bigerren edizioa, eta loturak sortzen dira uh, ingeniri horren artean, eta artisan artean. Aipatu duzu, lastehka abiatzen zirela, liaketa bat da beraz? Bai, challenge bat da. Bon, uh, interes nagusia da alek ere pedagogia. Eh? Eta guztea ikas leher uh, uh, zerden berrikuntzaren prozesua, uh, bat dira formatzaileak, eta interes nagusia da pedagogia. Bai nan, pedagogia horren uh, mekanismoa da lehiak eta bat. Horrek eh? emaiten uh, behitu dinamismo bat, uh, challenge bat, eta beraz bai bukaeran bada epaimai bat, eta epaimai horrek uh, eskentzen ditu, uh, lehen presioak, hogeita da nola, nola epaitzen da olako lan bat, sohkuntza bat azken finen bako txak erten aldun nahi duen, abar ba arte mailan ezakit artistak ere epaitzen dituzuen? Bai, bai, bai, bai uh, gure partai dekilan uh, oroitu or, or, or, behar da bat dira hiru partai deor uh, artistikoen uh, sohkuntza dintzat bada uh, eskual kulturera kundea, arkad elkartea eta arten projekte elkartea uh, etoriko nahizure galderera ben zena orkesteko, ba, bai. eta ba. beraz bada epaimai bat uh, ingur genelitza challengearen uh, edo konkurtsuaren zat, eta beste epaimai bat artistikaren konkurtsuaren zat. eta hortan sartzen dira artistak eta gia da, bizik izaila dela epaitzea, baina heltzen dira badira baldintza batzu uh, originaltasuna, tasuna uh, lotua den, obha bat uh, eta bar, eta bar, bat dute kriterioak krite ez dira beti adosen artean, baina buka edan heltzen <laughs> dira epaitzea. Baldintzak parte superterzeileak ipatitza Nor parteak dezake um, Berrikuntza, empresza berrikuntzari Dago kionez uh, Estia ingeneritza eskolako ikasleek Bakarik parteak dezakete, deneri hirikia da Artistei dago kionez, berdin Empresa partean deneri hirikia da Baita ere artistei hor ba da uh, produktua egin behar duten produktua da produkto uh, konkreto bat eh? ez mm -hmm. artistika produkto bat. eta hor badira hiru e, egun parte hartza eta hor bat eun bat estiatik etortzen dena, aurten bad ditugu hogeita hama ja bat uh, Mongoneko Unistattik heldu eta gero Frantzia guziko geneak etortzen dira. baita ere kampotik parte harttzen dute Skypen bidez uh, taldeak aurten bat ditugu zazpi eri kanpoan uh, amerika latinean afrikan bi talde uste dut kanadan talde bat edo bi. beraz mundu guzitik parte hartzen da eh? taldeka da beraz ezta pertsonaka bai taldeka da bai egan bai enpresa eh, bai, eh, konkurtsua bai taldeka da artistek aldute egiten edo bakarrik eta taldeka Eh, mm -hmm. uh... Nola aplikatu artea imprecha munduari? Hori bizkait basterrean geliznen lehiak eta da edo cinez er erabilgariak gertatzen dira beraz uh, be arteu obra Behu lehertzeko, zaket, komunikazio sistema batzu edo olako manera batzu? Bon, guk hori egiten dugu, uh, ikerketa desmartxabat bezala, beraznik ezin dizut oraineran arapostu argi bat. Baina uste dugu, eh, behitugu uh, estian talde bat ikertzen duena hori berrikuntza prozesuak, uste dugu badirela uh, gauza komunak, Uh, arte sorkuntzaren artean eta enpresa munduko sorkuntzaren artean uh, eta geadanik pasaren urtan ikusi gintuen diskusio batzu artista eta artean eta esperen pasaren urtean la artistek lan egin zuten gai berezi baten inguruan esen lotua empresan gai buruz eta aurten aldatu dugu eta diusogena nahi dugu artistek lan egin dezaten uh, enpresen uh, gaietik partitzez eta beraz aurten e e e esperodugu ere izaen direra lotura gehiago. Produktuak sortuko dituzte batzuk, horietan e, gero salmentara bidderatuak izan dira produktu irabazleak edo ze um, desmartsa emanen dituzte martxan beja oh, sortuko diren proiektu hoak noraz bai, rentabilizatzeko, puntxean? Bai, hor uh, hainitzetan ze pasatzen da, hogeita laur duak dira sohkuntza uh, astapen bat, berrikuntza astapen bat, eta gero enpresak ikusten badu du uh, interes bat, alko du segitzen ikazekilan bat dira um, postateezberdinak al dituzte hartzen adibidez ikasleak praktika bat egiteko engesan eta segitzeko lana. Halte uh, asten tesia bat ikale bateki lan. Uh, proiektu pedagogiko bat ditugu ingeneroentzat uh, proiektu pedagogikoak al ditugu segitzen proiektu uh, horiek uh, ahlotan eta beraz badira dira bidea haitz egitzeko eh? batzuetan ez dira segituak, baina batzuetan diratorioo politoak adibidez urte batez total etorrikzen gai i batekian eta hor uh, pentsatu izan zen talde batetik uh, soluzio bat eta izan zen brebet bat pausatua eta gero izan zen tesia bat. Beraz segipen, uh, segipenak badirara. azken galdera bat aktureetatik gaiari lotua eintzen uh, Z formatako sogutzako artzen dira, uh, izan berhar da zerbaita paper gainean objektu bat egina uh, informatiko uh, informatikoa ere zaiten alhal da Z formatako produkak sortu bat dira. Denakoartuak dira E, gauza da, berda, gero epaimaina konbentzitu e, Talde batzuek heltzen dira produkto bat etara, edo prototipo bat e, beste batzuk egoiten dira plano informatiketan e, beste batzuk sortzen dute web guden bat, aurkesteko beren ideea beraz egiazki biziki zabalada emaitzetan Aktualitatea Egunero hurbiletik segituak Goizberri emankizunean Egunero Gomita bat Sohkuntzaren hogeita la bohduak aipatzen genituen uh, zurekin, ez dien eskolak uh, aintzina ere uh, dituena. Ez dien egian azken aldean hainitzetan uh, aktualitatean izan da, ekimen ezbehninak ere maiten uh, baitituzue aintzinera. hiru lo dituzuela echan dozu lehen, Nahi? ikerkuntza, fokmakuntza eta be emgesam entegi edo pshkat, uh, ara, bultzatze hori beraz aintzina ere manen dituzue ez bai bai gara hori dira gure irumisoak zer gategzen eta astapenetik estia pentsatua izan da eta hori komertxo gamarrak uh, zuen pentsatu uh, uh, gara jochtan uh, estia behita komertxo gamararen zerbitzu bat uh, pentsatua izan zen eko bat bezara beraz alde batetik formatzen ditugu ingineroak, inginero horiek gero uh, lan egiten dute eskualihiko enpresetan, baita ere kanpoan eh? uh, baina enpreseko uh, enpresetan eta hor gaitasuna altsatzen dute hori da lehen ahloa, gero da ikerketa zagatik ikerketa, zerren eta um, emango enpresak bat dute ere beren uh, garapenaren zat uh, ikerketa mailan uh, ekintza batzuk egin, eta beraz gure ikertzaleak laguntzen dituzte, bat ditugu ere estian plataforma batzu uh, tresna berezi batzu ekilan laguntzeko enpresak, uh, eta irugeren ahloa beraz enpresa uh, laguntza hori uh, bizige garantzitsua da enpresza berri batentzat izatea uh, izatea ekosistema hortan laguntzen duainitz Adibidez, dato bat uh, bizik interrezgarria da, Frantzia mailan, uh, uh, empresa bat sortzen denan, eta borzturte geroago, uh, eguneko berrugeita amara deja gertzen dira. Ebe adibidez gure menitegean pasatzen iren enpresak, eguneko larugia betzi bo bosturte pasatu eta. Horek, erakusten du enpresabatek eh, baduelarik kochink bat, baduelarik ek, ekosistema baikor bat eh, ebe eh, askola guntzen eh, dio. Sor kontza, egusti dugu, berri guntzak behar zirela estiak eskentzintu laukera hoiak enpresak eraginkohak gero eta eraginkohako behar eh, izan behargean eh, izan beharra bada, azken filan enpresabaten zat bizira uteko gaur egon, eh, Zinda, beha empresza betxiki bat sortu, behar beha gara jamskate meikiago ibiltzen zena, baina hori kalitatezkolan egiten zuena, gaur egun gero eta fiteago joan behar da horretan? Uh, bon, Boa, bad, baditugu denetarik, eh, baditugu empresza batzu tipi gaoiten didena, baina beren produktoak edo beren zerbitzuak behar dute egiazkia rapoztu eman behar bati. Eta guk hortan laguntzen dugu, ongi identifikatzeko beharra, uh, ongi ere uh, zaila dena empresza bat da, komertxial uh, strategia eh? alduzu gaiten munduko produktu berena baina ez bat duzu estrategia berezibat merkatu gantzartzeko, komertzial lana egiteko ez duzu inotxalduko eta beraz hortan ere laguntzen dituko gainitz eta um, usedut ere bizki garantzitzu edena ditugun uh, mintegietan, eh? behitugu bi mintegi <coughs> bat teknologia berietan eta bat surf uh, munduan, da elkarr laguntza, eh? guk laguntza bat ekartzen dugu, baina nere eh, eh, argi garria da ikustan nola empresa beren artean elkar laguntzen diren. Bi mintegiak aipatzen dituzula, horlatuleku iztahbel, bai. um, bi itzaz <coughs> bata eta beste aurkezteko? Bai, ba, haxtapenean uh, uh, sortu dugu mintegi bat teknologia berritan hori baita estien uh, ahloa, estiaren gaitasuna, eta beraz or badu, amabos sortu badugula mintegi hori, sortu dutigu eun baino gehiagoen presa, izan dira sortzileun inguruan uh, enplegu sortuak ere, eta duela orte bat uh, Komertio, bayonako Komertsio Gambarak, Eskola Eriko Komertsio Gambarak sortu zuen edifizio berri bat, mintegi berri bat, surf uh, munduan. Eta beraz, uh, galdegin zuen gure servizuari animatzea, eta beraz animatzen dugu mintegi berri hori uh, surf munduan. Horba ditugu hogeita uh, lau enpresa, uh, ulatu leku daitzenen edifizioan angelun, eta bai marka batzu, bai ere surf munduarentzat lan egiten ditu, uh, dituen enpresa batzu. Ebe horrekin bukatuko dugu gaurko leker ezketa, e, joan edazkon beraz ebe eskertko zaituko gure galderer erantzunik ohoi taraziz, bela izteak duzela, eran bezala, sohkuntza e, artistikoaren, hogeita lau, horrenen lehiak eta hori, miresker zier, miresker beraz, eta horrengo. Eta hori et ikusten ahi eta hori, ez tian ostiral eta larumatean idekia da adeneri. Hori da, itzokdo labur, labur, bihaka bihatzenda beraz, atxaleko bietatek entzina. Hori da.